إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه فنعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Amma ba'd fa inne asfakal hadisi kelâmullah ve hayləl hadiyy, hadiyu muhaməli sallallahu aleyhi və alə aleyhi və sallam ve şərral umuri muhtetətuhə fa inne kulla muhtetətin bid'a ve kulla bid'atın dalalə ve kulla malalənta fəlnar Mesləmən gardaşlar En birin təqvəl-məl-məl-qəsələr En birin təqvəl-məl-məl-qəsələr En birin təqvəl məl hansı ki ona narayet elememek, ona kıymet vermemeyi veya onu elemeyi böyle fesatları getirip çıxardır insanı, hem senin başkaları neyin közü? O da Allah'ın adından elimsiz danışmaktır. Ve elimsiz danışmak, fitba vermeyi en büyük günahlardan biridir. Ve en fəhləkcəli günahlardan biridir. Və həmçinin əşiddətli günahlardan biridir. Allah Subhanahu taha buyurur: "Qul innə məḥarrəmāt rabbi l-fawāḥişə mə zəhra minhə və mə bəṭn, və l-ismə və l-bəğyə 33-cü Və İlə Allah Sübəliyyətlə böyük günahlardan danışır. Və ən birinci fahiş, şey, fahiş işləri qeydiliyir. Zina kimi və s. Ki ən böyük günahlardandır. Və bunun birinci qeydiliyir. Və sonra bir neçə günahı qeydileyəndən sonra ahırda buyurur və ənçinə ən böyük günahlardandır biri xüsusən də şirkdən sonra gelir deyil Allahın adından bilmedik şeyi danışmaq. Şükürəsən, deməli, elimsiz danışmaq ən böyük önahlarlandır. Və təsəvvürlə elimsiz istifadə versən necə? Ona görə müsəlman qəri çalışmaqdır bunu təhlükəli olmağın başa düşə. Çünki bunu edənlər, onlar bunun təhlükəli olmağın, məsuliyyətli olmağın və nə gətirib çıxardı biləcəyin, onlar başa düşmürlər bunu. Ona görə hər adam fitva verməz. Fitvanı görək elm öyrənən, alimləri yandı dərt alan, gecələrin oyaq qoyub, gündüzlərin isə dəlillər təfba ilə keçirən, şəri qaydaları başa düşən, dinin məqsədin qəstəri başa düşən hökmlərin ancaq hələ adam verməlidir. Ona görə sələfin sözlərinə baxsaq, İmam Şafii, məsələn, İmam Şafii deyir ki, kim bir ayənin nazı olmağının səbəbi ona getirib çıxardır və s. Əbi neki dənə, məsələn, qeyd edilir. Deyir, əgər oları bilmirsə, onun ixtiyarı yoxdur dindən danışan. Sələflər özdən belə tərbiyyələndirirdilər. Abu Bakır kimi, radiyallahu anh, hükmü? Abu Bakır deyir ki, mən heç vaxt bilmədiyim şeyi Allahın kitabından danışmanam. Əbdesti Cəmadan Rasul sallallahu əleyhi və səlləm yanında olanda. Əbdurrahman ibn Əbi Leyla deyir, Rəhimləllah tabiinlərdən idi. <gülüyor> deyir, 120 dənə səhabini gördüm. Gördüm ki, bir məsələ olanda ələ istəyirdilər ki, o məsələdə o birisi danışsın, şərh eləsın. O istəməzdil. Və ya fitva lazım olanda susardlar, gözləyirdilər ki, yandakı danışsın, onun yandakı gözləyirdilər ki, o danışsın, o fitva versin. Yani onu görə bunu ki, bu selefinin həyatına fikir verin necə olar tələsmətdirlər. Olar məsuliyyəti başa düşürdülər. Çünkü fətva vermək çok tehlikəl işdə. Ona görə mütləq bunu bilən adam eləməldi. Hüsusən də fitnəli olan məkdər. Allah səbhəntələ buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْطَرُونَ عَللّٰهِ الْكَذ۪بَ لَا يُفْلِحُونَ Nahr suresi 116. ayaq. Allah s.ə. adından yalan danışanlar olaraq necət patlıcaq heç vaxt. Ona görə insan elimsiz əgər kifayət qədər elmi yoxdursa, bir məsələdə fitfa versə, o gələk qorxan. Qorxan adam fitfa verməz, ehtiyatda olar, dəqiləşdirər həmişə cəmiliyyər məsələləri. Hissiyata görə verməz. Bir şey görüb tələssib verməz. Nəzərə almadan bir şey verməz. Çünki qorxar Allahdan, bizdən yalan çıxar və yalan danışma Allahın adından ən böyük günahlardan da və qiyamət günləyəcə tapacaq o. Və Peyğəmbər sallallahu arşıqdan buyurur, kim mənim adımdan yalan danışsa, Allah-u Teala onun üçün cəhənnəmdə bir ev hazırlayır. Və kim elimsiz fitfad etsə, onun günahı o fitfad verən üçün olacaq ancaq. Buxari, muslim, rivay edirik. Onu görə fütfa verən, ki, verəsən, sən fütfa verəndə o cəmaat etsə də günanın ən böyüyü sənədir. Ona görə fütfadı gələk ehtiyatda olasan. Fütfa verəndə gələk tələtməyə insan. Gələk hisslənməyə. Çünki bir dənə hadisədən hisslənib olmaz. Gələk həlim olmaqsan. Başa düşən. Vəziyyəti yaxşı başa düşən. Çünki əsr halda Əks halda, cahilin fitfa verməsi ancaq xəsarətə bəlgə gətirir çıxardır. Cim. Peyğəmbər xalolla buyurur, Allah-ı faatə alə elmi aparmı insanların arasından. Sadəcə Allah-ı elmi bilən adamları aparlar, alimləri. Hətta, görürsən, alim qalmır cəmiyyətdə və bu vaxt insanlar özlərinə cahil başçılar seçərlər, hansı ki fitfa vermək üçün. Və onlardan soruşarlar, Onlar da fitva verəl elimsiz və özdən də zəlatəfalar, həmçinin cəmatı da zəlatəfalarlar. Küçürəsən, elimsiz fitva vermək ancaq zəlalətdir. Ona görə özü qorubur böyük bö bö təhlükədən, böyük günahdan. Bir bö Məsudu Rabiyyəllərinə deyir, o adam ki, hər nə sorusullar cavab verir, bilmədən bilməyə, o dəlidir. Oqbaybini muslim deyir, i̇bn Ömərdən 34 ay yaxın yanımda oldum daima. Fikir verirdim ki, çox vaxt ondan soruşam da, deyirdi ki, bilmirəm. Soruşurdular, deyirdi, bilmirəm i̇bn Ömər. Və hərdən dönərdir mənə deyərdir ki, bulursan, bilirsən bunlar nə istəyirlər bizdənə mənləm. İstəyirlər ki, cəhənnəmdə keçmək üçün körp olunm. Gördüyəcə, onlar sətvaya sözləməyə böyük yer verirdilər. Çox ehtiyatlı idilər. İbn-i kimi sahabi çox vaxtı yerdir bilmirəm və deyirdi ki, o qabili muslimə onlar istəyirlər ki, mən cəhənnəmə gedmək üçün körpə olum. Təsəvvirlə. Məqələ, İbn-i belə ehtiyatlı idisə. Ona görə, Əbu Xusayn tabinlərin biri Deyir ki, o vaxt ondan sual verəmdə və görür ki, suallar çoxalıb və deyir ki, vallahi, əgər bu sualların birini soruşu şeydir, Omar bir xatabdan, Omar bir xatab, radiyallahu, Bədirdə döyüşənləri yığardı bu məsələyə həll eləmək üçün. Ona görə fitvaya hər adam verməz. Fitva məsuliyyətdir. Fitva vermək. Elimsiz danışmaq. Büyük günahlardandır. Və təhlükədir. İnsanən birinci özün təhlükəyi salır. Fitva verən sifətlərə mal olmalıdır. Sonra gəlif şəriyyəti yaxşı bilməlidir. Gəlif bir məsələni dəqilləşdirməlidir. Tələs müməlidir. Məşvəliyyət eləməlidir elə məsələlərdə. Nəticəs kirləşməlidir. İmam Malik deyir, Rəxəmə fitvada tələsən ancaq cahil olar. Tələsə fitva tez vermək ancaq cahilin əvamətidir. Vəbni qeym Sahabələrdən, sələf, sahabələrdən və tabinlərdən olan sələflər fitva verməyə də tələfməyə çox iqrah edərdilər, xoşdanı gəlməzdir. Ona görə həmçinin həmçinin fitva əhlidən olmaqsam. Çünki hər adam fitva verməz. İmam Malik deyir, Allah. Mən o vaxt fitva verdim ki, Mədinədə o vaxt ki, Mədinədən 70 dənə alim mənə şahid oldu elmə Və ve icazə verdilər. Yetmiş dənə məlinə alimi. İmam Malik deyir ki, ondan sonra mən başlam kütüva verməyə. Dedilər ki, hə, indi kütüva verebilərsən. İmam Əhməddən biri soruşdu. Biri otuz min dənə hədis bilsə, o özün bilən sayar. İmam Əhməd-i Sur. Və sonra ki, bir 60 min dənə hədis bilsə, o bilən sayılar, bilənlərdən. İmam Əhməd-i Və biri deyir ki, Bizən 100 min hədis bilsə, təbii ki, 100 min hədis bizim kimi o, yəni sənədilə, əhkəmlərlə və s. İmam Əhməd 100 min hədisə işləndən sonra deyir ki, indi o adam deyə bilər ki, bir şey bilir. İmam Şafi, raximəhullah, deyir ki, vallahi İbn-i Uyeynədə fitva verməyin bütün sifətləri var idi. Və lakin ondan fitvaya susan adamla görmədim. Çox susardı fitva verəndə. Yəni, fitva tələsməzdi, və fitvadan çəkinərdir, susardır çox vaxt. Onlar qorxurdular, onlar başa düşürdürlər bunu. Ona görə-gerə özünü qoruyasam. Büyünü baxanda, sələflə müqayisə eləyəndə heç sələflər, heç oxşamır insan. İnsanların çoxsi. Hatta namaz qılanların fitvalı müməyəmiz tələsir, hamı işdir özünü göstərsin, qoydur istinlər və ya bəzilərin niyeti başqadır özünün ətrafını yığmaq üçün və ya nəsə qazanmaq üçün Və ya qoydusunlar ki, mən bildiyim və ya özünü təlifləmək üçün maşallah bu nə gedə bilir? Hamısı bunlar bəladır o insanın birinci özü üçün. O üçün böyük təhlükəyə atır. Bu dünyada da və ahirətdə də. Xüsusən də fitnə olan vaxtı fitva çox ehtiyatda olmaq lazımdır. Nedir ki, məsələn biz dedik, fitva verən sifətlərin nail olmalı müəyyən. Şəhətlərin bilməlidir fitvanın. Həmçinin sual verən də şəhətləri bilməlidir. Ütuba kimdən soruşmalıdır? Hər adamdan soruşmazlar. Hər adamdan soruşmazlar. Sual verəndə taxt taxtırmazsan, mütəməkkən adam olsun, oxuyan adam olsun, bilən adam olsun. Kim hər adamdan soruşsa, antaq zəriyyatı düşür. Allah s.ə.q. Yer üzründə çoxsuna tabi olsun, onlar səni təlalətə aparar. Həmçinin ütuba verən qədər cəmiləyəməlidir bütün məsələləri. Yaşadığı yerə baxmalıdır. Zəmanəyə baxmalıdır, hər nə gəldi danışma olmaz, hər adam danışmaz. Xatib Bağdadi deyir ki, Mədinəyə gələndə eşitdim ki, ancaq Mədinənin mətcidində, ancaq iman malik icazə vermişdilər, fitma versin. Onun görə çalış və qoruq, Allahdan qolq, hər nə gəldi danışma, ehtiyatda ol bir məsələdən danışanda nəticəni fikirləş, bir dənə kəlmə nəvəciyyət dəyişə bilər, dəvətə zərər verir bilərsən. Onun görə, nəbbada hissiyyatlar üzərində və ya üzərində qurulmalıdır bizim dəvət. Bizim dəvət, kitab-a sünnə və sənəsən təhmin olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allaha ən semli insan, insanlara daha faydalı insandıdır. Səninə gələn insanlara daha çox faydalı olsan, o qədər Allah-u Teala sənət sələr. Kütlələ, yaymaqla Allah-u Teala sənət sələmir ki, nəzərə almaq lazımdır hər şey, bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sənəm. Bəzi insanlar, dillə alim lazımdır, elm lazımdır, özünü oxuyuram. Oxuyurmaz hədisi ki, Peyğəmbər salasam, cihad qiyamət günlə olacaq, cihad qiyamət günlə olacaq, o ilə başa düşürük ki, bu hədisi bayıma döyüşməyi lazımdır. Amma başa düşmüyü ki, bunu deyən Peyğamber s.a.v həmşə döyüşmüyüb, hərdən diyanıb, hərdən sülhə gedib, baxmayaraq o sülhə adil olmasa da, müsəlmanların məsləhətini nəzərə aldıqlarına görə. Ona görə belə şeylər ütifadə ştif verəndə bilən adamlar hər şey nəzərə almadılar. Allahdan qolq, elm öyrən və çalış tələsmə bir şeyin məsələ olanda hissiyat səni qurma əgüdəvi. Əməllərvi, kitab və sünəra sələm fəhmində qur günən. Allah subhantara bizə eşin faydalardan etsin. Allah salaxanınızda hidayet etsin. Allah subhantara məslimizə asılmana tezə kömək olsun, yarab. Yarab, məslimizə asılmana tezə kömək olun, yarab. Yarab, kimlər üçün mani olurlar, mani oldular və məni olurlar, yarab, olaraq cezalandır. Və həmçinin, yarab, ölkəmcə, həmçinin müsəlman ölkəni xatadan bəladan qoruyun. Yarab, o müsəlmanlar üçün xəstədilər, k يا رب والشفاق خمسيني يا رب بزفتنا دانو أهل المنكوري أقول هذا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يعمد بالعبل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وين هن الفحشاء والمنكر والبغي